Розділ 39. Довга історія про зникнення Майкла Маккенна розпочалась із його бажання відвідати Оклахому. Майкл повідомив про це одного дня у своїй звичній нерішучій, неквапній та пригніченій манері, а його батько не дозволив синові загнати себе в пастку та примусити за нього хвилюватися, принаймні не тоді, не тієї миті, бо в той час йому здавалося, що це навряд чи станеться. Такі речі траплялися рідко. Але раптом Майкл повідомив, що почав підшукувати собі житло в Оклахомі, а там все було інакше, ніж в Виліносі, у плані потреби часткової зайнятості. А це було більш багатообіцяючим. Реакція Пітера Маккенна була різною. Звісно, найбільше його лякало та наганяло на нього повний жах намагання уявити Майкла одного залишеного на самого себе у незнайомому середовищі. Але перед усім він бачив зелений проблиск оптимізму. Нарешті Майкл провів трохи часу за комп'ютером із користю. Він поцікавився житлом в іншому штаті. Він навіть зробив для себе певні висновки. А це могло б стати і справді багатообіцяючим. Це нагадувало своєрідне створення плану. Безумовно, це було проблеском рішучої ініціативи. Це було доказом самотивації, про що колись давно один психіатер сказав, що це було б першою ознакою покращення стану. Тож, у цілому, Пітер Маккен якось усе владнав. Його сестра сказала. А потім Майкл повідомив, що в Оклахомі в нього є товариш. Що було просто грандіозною новиною. Раніше в нього ніколи не було друзів. Він навіть слова такого не вживав. Ми припустили, що вони познайомилися на якомусь форумі в мережі. Що було трохи хвилюючим, мабуть. Проте Майкловіш 35. Він знає, що робить. Він просто часто привнічений, ось і все. Тож Пітер розпитав усе, що міг, а тоді просто прикусив губу. Ричард запитав. І що сталося потім? Майкл поїхав до Оклахоми. Маленького містечка, недалеко від Талси. Спочатку він часто писав. Тоді почав писати рідше. Але, наскільки нам було відомо, з ним усе було гаразд. Одного дня він написав, що збирається повернутися додому. Він не пояснив, коли саме це буде і чому? З того часу ми про нього нічого не чули. Коли Пітер подзвонив у поліцію? Дуже швидко. А тоді він обдзвонив геть усіх, кого знав. Включно з Білим домом. Я порадила йому цього не робити. Але, звісно, ніхто до нього не дослухався. В Америці є близько половини мільйона розумово відсталих бездомних людей. Ніхто не буде шукати одного з них. Якби вони це зробили? Навіщо б вони це робили? Майкл не агресивний, і він не приймає ніяких ліків. Він не становить жодної загрози. Вони хоча б його товариша перевірили. Я певна, що вам відомо, як це все відбувається. З вашого власного професійного досвіду. Раптом у вас з'являється ім'я, яке не надто багато значить саме по собі, і примарна, напівзабута адреса, яку нікому не вдається знайти. То друга так і не вирахували. Ніхто навіть не знає, чоловік це чи жінка. Якщо до соціального житла його не було. Вочевидь, Майкл зупинився у свого невідомого друга. Можливо, він ніде не працював узагалі, навіть на неповний день. А що сталося потім? Звісно, Пітер вирішив не здаватися. Він узявся за справу самотужки. Спочатку йому допомогли в телефонній компанії. Він вміє бути дуже наполегливим, коли це потрібно. Вони відстежили мобільний Майкла. В останній день, за який у них є дані, сигнал його телефону перейшов від однієї вежі до іншої, у південно-західному напрямку, з передмістя Талси до Оклахомасеті, а це скидається на те, що рухався він зі швидкістю 50 миль за годину. Пітер припустив, що він їхав автобусом. Він думає, що Майкл сів на автобус від Талси до Оклахомасеті. Навіщо? Щоб дістатися на потяг до Чикаго. Ричар кивнув. Потяг. Неминуче. Ченк сказала. Але ж із Оклахома-Ситі їдуть і інші потяги. Сестра Маккенна пояснила. Пітер думає, що Майкл їде додому. Він у цьому певен. І, звісно ж, спочатку телефон навіть рухався у правильному напрямку, на північ, із правильною швидкістю. Але тоді він вимкнувся. Тому що він задалеко дістався. Ми теж із таким зіткнулися. Остання вежа розташована десь на 90 миль на північ від оклахома А тоді ти назавжди опиняєшся поза зоною досяжності. Він так і не увімкнувся більше. Пітер зателефонував копам. Звісно. І що вони сказали? Вони сказали, що телефон намагався упіймати мережу так сильно, що в ньому дуже швидко закінчився заряд батареї. А тоді в Майкла більше не було змоги його підзарядити до того, як у нього вкрали телефон у Чикаго. Тільки те, що він не відвідав свого батька, Ще не означає, що він не повернувся до міста. І так далі, і тому подібне. Або ще одна версія, телефон викрали ще в Тальсі чи Оклахома і викрадач їхав із ним на поїзді та автобусі, проте в нього не було коду доступу для того, щоб розблокувати екран, тож він облишив марні спроби і викинув телефон у смітник. А тим часом Майкл досі може бути в Оклахомі, або ж він міг поїхати в якесь абсолютно інше місце, скажімо, у Сан-Франциско. Ричард запитав, «А чому саме у Сан-Франциско?» Сестра Маккенна відповіла, «У Сан-Франциско дуже багато безхатьків. Копи вважають, що їх туди затягує, наче махнітом. Вони думають, що люди туди їдуть автоматично». Наче на дворі досі 1967 рік. Як Пітер розглядає таку можливість? Як можливість, і нічого більше. То саме тоді він найняв ківера. Він розпочав процес відбору. Він шукав у мережі. Спочатку так. Ричард попросив. Розкажіть мені більше про його зацікавлення інтернетом. Але саме тоді до кімнати знову увійшла її донька, щоб сказати, що гості вже почали розходитися. Вони обоє вийшли на вулицю, аби попрощатися, і ричар почув, як гамір змінився за частотою і перетворився на неквапний та протяжний прощальний гомін, а тоді він почув, як грюкають дверців в машинах та заводяться двигуни, і авто починають роз'їжджатися хто куди. Через п'ять хвилин у домі запанувала абсолютна тиша. Ніхто не повернувся до затіненого кабінету. Ричард та Ченг самотньо сиділи в сутінках. Іще п'ять хвилин. Нічого. Вони прочинили двері та визирнули назовні. Внутрішній коридор був порожнім. Фото в сріблястих рамках на стіні. Історія родини – Уся в хронологічному порядку. Пара, пара з новонародженим, пара з немовлям, знову пара з дитиною і нарешті пара із підлітком. Усі троє з кожною фотографією ставали дедалі старшими та старшими. Ніякого звуку не було. Ні голосів, ні кроків. Вони перемістилися із кабінету в коридор. Вони вважали, що мали на це право. Чи дозвіл. Або хоча б це було досить пристойно. Гості розійшлися. Більше не було потреби ховатися. Вони пішли в тому напрямку, де, на їхню думку, був центр будинку, і робили вони це обережними тихенькими кроками. Знову з'явилися фото у сріблястих рамках. Нова порція в новому місці. Але та сама історія. Пара зі студенткою, пара із замурзаною студенткою у футбольній уніформі, яка тримає в руках кубок, пара з випускницею університету. Жодних голосів, жодних кроків. Вони пішли далі, пройшли повз обшиту зсередини кімнату, в якій був велетинський екран та стояв цілий ліс динаміків. А ще там були три окремі крісла, у кожного був свій відкидний механізм та підставка для напоїв. Домашній кінотеатр. Ричард ніколи не бачив такого в будинку. Вони опинилися в передпокої, який був оформлений аркою та вів до вітальні. Де архітектура змінилася від будиночка з неопаленої цегли до хижки для мисливців. Стеля висіла над головою, сучкуваті дошки формували під кутом пік, Перетворюючись на невелику букву п'яти, чорні металеві люстри звисали донизу з лампами, які нагадували за формою свічки. Ще там стояли дивани із товстої шкіри коричневого кольору, глибокі, широкі та просторі, зі строкатими ковдрами, які висіли в них на спинках і надавали їм кольористики. Вони почули, як до будинку під'їхала машина. Стукіт металу, коли двері відчинили і зачинили. Кроки на фігурах із каменю. Вхідні двері прочинилися. У коридорі почулись чиїсь важкі кроки. Доктор Еван Лейр увійшов до своєї вітальні. Він помітив Ричара, тоді помітив ченк, і сказав. Гей, друзі? Якоюсь мірою це прозвучало привітанням, якоюсь мірою запитанням, сказано було це ідеально дружелюбним тоном. Абсолютно прихильним до них, але з маленькою ноткою нетерплячості, наче він намагався сказати, я думав, уже всі гості розійшлися. Тоді слідом за ним увійшла його донька, досі в сороці та бікіні. Вона поклала руку йому на плече і сказала. Це якось стосується кузена Майкла. Мама з ними розмовляла. Вона пройшла трохи вперед, підійшла близько. Подала свою руку і сказала. Вітаю, мене звати Емілі. Після цього вони всі потиснули одне одному руки, представились та привітали одне одного. Тієї ж миті увійшла сестра Маккенна, чомусь обтрушуючи себе при цьому, і сказала. Перепрошую, ми лише винесли склянку води та шматок торта чоловікові, що сидить біля воріт. Це найменше, що ми можемо зробити. Через нас у нього сьогодні видався важкий день. Ричард запитав. «Ви дали йому список гостей завчасно. Ми мусили це зробити. Тоді ви повинні дати йому лише половину шматочка торта. Він впустив нас сюди без перевірки». Еван запитав. «Майкла досі не знайшли». Емілі сказала. «Тату». Ти ж сам знаєш, що ні. А Пітер нарешті почав його розшукувати. Ось чим він зайнятий. Дядько Пітер увесь час займався пошуками. Що ж, але його тут зараз немає. Жодного з них тут зараз немає. Ричар сказав. Перепрошуємо за вторгнення. Присядьте, запросила Емілі. Будь ласка. Вони сіли двоє напроти трьох на диванах, що стояли один напроти одного. Ричар і Ченг забилися в куточок одного з них, поруч із журнальними столиками, які були зроблені у вигляді кофрів для подорожей на пароплаві. На підставках під гарячі напої стояли склянки з охолодженим чаєм. Напроти них, на іншому дивані, рядочком сіло все сімейство Лейрів, Еван та Лідія вмостились по боках а Емілі сиділа посередині, висока, струнка та із золотистою засмагою. Ричард сказав, «Пітер дуже добре попрацював із тією телефонною компанією. Таку інформацію нелегко дістати». Сестра Пітера відповіла, «Це Чикаго. Це був друг його друга із об'єднання. А оскільки Пітер був досить старанним, то він не зміг би одразу відкинути без розгляду можливість викрадення телефону до чи після подорожі поїздом. У Тальсі, чи оклахома чи Чикаго. Точно не на Але також він міг думати, що щось схоже могло відбутися і в самій дорозі. У поїзді. Запитала Емілі. Або й ні. Власне, ми дещо знаємо про цей потяг. До Чикаго він робить одну зупинку. У маленькому провінційному містечку під назвою Материн спочинок. Жодної реакції від сестри Маккенна. Річард сказав: Материн спочинок це навіть далі, ніж ви можете собі уявити. А ще це останнє відоме нам місце знаходження Ківера. Думаю, Пітер припустив, що Майкл вийшов із потяга саме там. Ось чому його телефон так більше і не з'явився з іншого боку зони досяжності. Гадаю, він відправив Ківера перевірити це. Що ж, це добра новина, правда? Запитав Еван. Якщо Майкл там, то Ківер його знайде. Ричард нічого не відповів. Сестра Маккенна сказала. Досі йому ще не щастило в цьому. Пітер не отримував від нього повідомлень протягом трьох днів. Зовсім нічого. Хіба що він зателефонує мені з хорошими новинами просто зараз. Ці слова змусили її згадати про час, бо вона одразу схопилася за зап'ясток у пошуках годинника, після чого примружилася, щоб розгледіти час на мікрохвильовці, яка стояла на кухні. Тоді вона сказала. У Чикаго вже час вечеряти. Вона вказала на стіл поруч із ричаром і сказала. «Будьте ласкаві, подайте мені телефон». Телефон також стояв на кофрі, поруч із його склянкою з холодним чаєм. Він був більший за звичайні телефони, а ще чомусь більш вигнутим і важким. Кращий пластик. Також бездротовий і сучасний проте модель ще першого покоління. Якщо телефон не зламаний, то і не зміню його. У ньому було прозоре віконце для позначення номерів швидкого набору, а на горі ще був простір для запису власного номера, який, власне, хтось і заповнив витонченим почерком код 480 і ще 7 цифр. Він передав його сестрі Маккенна, і вона перевірила, чи лінія вільна. Вона сказала, зв'язок є. Еван запитав, який завбільшки цей ваш материн спочинок? Ричар відповів, дуже маленький. Чому він так називається? Цього ніхто не знає. Як обшук такого маленького містечка може затягнутися на три дні? Залежить від того, наскільки ви є старанними в пошуках. Можна провести і три тижні, блукаючи навколо, відчиняючи кожні двері та зазираючи під кожен кущ. Саме про це я зараз і думаю. Це наче старта картина. Наче розслідування якимись застарілими методами. Слід, на який натрапила телефонна компанія через того типу зоб'єднання, розклади поїздів, припущення, залишився він на потягу чи зійшов із нього, Фізичний пошук фізичного місця. Час та простір. Сталь та залізо. Черевики та нічні заклади. Розумники назвуть це аналогією. Гадаю, іноді саме так і має бути. Але ми чули, що Пітер був схиблений на всесвітній мережі. Він телефонував науковому журналістові з Лос-Анджелеса цілих 19 разів, щоб про це поговорити. Це зовсім інша справа. Як це може стосуватися місця, в якому навіть немає стільникового зв'язку? Сестра Маккенна відповіла. Це не інша справа, а паралельна. Він гадав, що вона йому зможе дати уявлення про місцезнаходження Майкла. Він думав, що Майкл міг спілкуватися зі схожими людьми на секретних сайтах. Можливо. Він прямував кудись, маючи на це певні причини. Можливо, він це з кимось обговорював. Якийсь час ми покладали на містера Вествуда дуже великі сподівання. У нього могла бути розгадка до справи. Проте Пітер був дуже наполегливим. А наполегливість може призвести і до поганих наслідків. Як ви і сказали, 19 дзвінків. Я намагалася його попередити. То він знайшов ті сайти. Сестра Маккенна сказала. «Піду принесу ще чаю». Вона встала і підняла із кофра Глек, а Глек зачепив телефон, і той почав крутитися на місці, при цьому пластик безперешкодно ковзав по шкірі. Ричард побачив охайний почерк і напис, зроблений олівцем, який також повільно крутився, Наче спиться велосипеда, що сповільнював свій рух. Регіональний код 408 і ще 7 цифр. «Фенікс, Аризона». «Куди ми їдемо?» «Ми вже в дорозі». «Час бути насторожі настає просто з цієї миті». «Пів шматочка торта». Він сказав. «Еване, можна поставити вам особисте запитання?» Доктор Лер зробив те, що й більшість людей, яких застають за таким проханням, а саме, на якусь мить він спантеличено замовчав, після чого знизав плечима із виразом удаваної безневинності і відповів. Звісно. Ви тримаєте в будинку зброю. Це має значення. Просто цікавлюсь. Якщо хочете знати, так. Я можу на неї глянути. Це дуже дивне прохання. Його донька Емілі, яка сиділа, заклавши ногу на ногу, зробила півоберта і почала спостерігати за цим обміном фраз, переводячи погляд з одного обличчя на інше, наче в тенісі. Те саме робила Ченк. Ричард запитав. Ваша зброя в спальні? Лейр відповів. Якщо хочете знати, так. Краще її тримати в коридорі, вторгнення в будинок посеред глупої ночі трапляються дуже рідко. Плюс ви будете ще занадто сонними для того, щоб адекватно відреагувати. Ви праворукий так. Тоді найкраще тримати зброю за 6 футів від входу по правий бік у шухляді або шафці, або ж на легкодоступній висоті в декоративній вазі. На столі. Думаю, так було б значно краще. Вищий й консультант із безпеки. Ми намагаємося пропонувати якомога більше послуг. Втрутилась Емілі. Тату, він має рацію. Спальня – це просто безглуздо. Ченк сказала. Фактично, ми радимо вам заховати по одному предмету вогнепальної зброї в кожній зоні будинку. Звісно, у спальні, але, окрім неї, ще й у кухні, у вітальні, у передпокої біля входу, і на горищі, якщо воно у вас є, у підвалі, якщо він у вас є, а також у гаражі. Емілі запитала. А де найкраще заховати, якщо маєш лише один пістолет? Ричард почув, маєш лише один. Вирахуйте самі, відповіла Ченк. Більшість проблем з'являються через вхідні двері. «Серйозно?» – перепитав Ле. «Мені його переховати?» «Краще запитай у мами», – відповіла Емілі. І саме тієї миті повернулася сестра Маккенна з глеком свіжого чаю та тортом на тарільці. Вона одразу запитала. «Що краще запитати в мене?» Чи моєму таткові варто переховати свій пістолет до коридору? З якого дива йому б закортіло таке зробити? За порадою однієї розумної доньки та двох консультантів із безпеки. З якого дива взагалі порушили цю тему? Це має значення. Ми не можемо їй сказати. Не зараз. Ричард сказав. Ні. Це всього лишень професійний інтерес, не більше. І вже через хвилину ця тема випарувалась як мильна бульбашка, швидко забута всіма, особливо Ченк, яка саме зиркала на Ричера, ставлячи йому поглядом німе запитання, що тут в біса відбувається. Ричер неуважно потер носа кінчиком свого вказівного пальця, при цьому рукою він прикрив рота, щоб приховати свої беззвучні рухи губами, вимкни свій телефон. Сестра Маккенна запитала. З вами все гаразд. Ричард попросив. Розкажіть нам про сайти, якими користувався Майкл.